Ziua Universală a Poeziei. La Radio Moldova, Aurelia Borzin, poetă, jurnalistă. Șah! Privirile noastre ricoșează, atingându-ne delicat pe umăr, se ciocnesc în salturi felini, ce cuvinte depărtarea e un creion pe care l-a scuțin fiecare din extremitatea sa rozându i învelișul ca să ne întâlnim neîndoios în mijlocul minei de grafit. Tremurul respirației, ștergându-ne conturul, umbra, iar de cealaltă parte a ființe hainelor ne strunesc. Călușurile ironiei ne înnoadă iubirea în gât neapără polițistul rațiunea mat. Moartea noastră nu se va termina odată cu acest poem, Am ferecat toate ușile, mâinile noastre sfidătoare, mai difuze ca gândurile, oricum se vor prefira fără măsură, prin fisurile porilor, făcându-și loc în sângele celuilalt tot. Mai mult tu, care te-ai împotrivit toată viața formei, încât ai refuzat să te naști, vei fi mai al ei supus, cu mâinile lichide, Îți voi alerga prin sânge, cum gonesc prin masele acestui poem, biciuindu-l, i foc. Emanuel Pope, poet, prozator, eseist, scenarist, dramaturg, editor. Și eu aparțin acestei lumi. Da, n-am alț de viu și sângele meu nu i-am dat în vală spre pieptul tău poezie. Venele mele n-au purtat spre laguna ta tot ce inima mea a suportat și nu m-am lăsat ucis pentru tine. Numai mai noaptea, uneori, izgonit din atac cu iubirilor tinere, am revenit ca la o femeie bătrână și te-am hrănit cu frimitori ca pe păsări. Altfel mereu mi-am luat mult timp liber față de tine, dar și eu în aceste lumi.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 Emilian cu păun poet, prozator, eseist, traducător, editor. În Înălțară. grea mierea, din căușul nimbului se au răsturnat, care a carnea trupului adânchi se prelinge, strecurat îndeluc prin plasa sângelui. i se prelinge pe chip, turnată pe bărbie, gât, umerii adus și se preling pe brațe până ajung la celălalt capăt pumn. Și pumnii se vor prelinge în degete lumnări.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 Fiecare dându-i ac pentru a-l în zborul ei, măcar pe o clipă. Și morind, alta vine să-i dea ac și ora, îi de ghimpe și ruin cu luna, se noiește în zbor și trupul lui pluricelular e ca un fagure. nu mai ține cruce, cinci, nu țin, cuile țin din palmă, doar cu luna de albine. Cearoinda cărei miere grea și ceară străvezie, carnea trupului prelins îi este. Ziua Universală a Poeziei. La Radio Moldova